Настя додзвонилася Алісі зі стаціонарного телефону. За ті кілька хвилин, що був зв'язок, вона дізналася, що сепарів ще не було, тож Аліса ще нічого не дізналася, але по черзі з чоловіком ходить до місця поховання. «Щось мені підказує, що мій Іван там», – сказала жінка. Настя нічого не встигла відповісти, бо зв'язок знову зник. Три доби гримів Лисичанська. По обіді сусідка по балкону сказала, що все-таки бойовики дали коридор, але мешканці міста про нього не знають. Лише одиниці встигли виїхати звідси за той час, що дали людям, мовила жінка. У мене там сваха, тож я дізнавалася від неї все, коли мала змогу поговорити. Зараз вона в мене. Трусить ті, як у лихоманці, тож я її нагодувала, напоїла за і вклала відпочити «Що вона розповіла?» Спитала Настя «Вона взагалі не може говорити Такий стрес, сказала сусідка Розповіла лише те, що там Страшне коїться Трупами всі іні всі вулиці А зібрати не можна Бо весь час бомблять Така спека А мертві тіла не можна поховати Їхню стареньку сусідку Вбило на вулиці Поблизу будинку Труп пролежав два дні на сонці, а спека до 35 градусів, тож її роздуло і пішов сморід. На третій день чоловік узяв лопату і прикопав свою матір на місці поблизу будинку. А там, казала сваха, сила селена побитих лежить. А чиї трупи? Всі підряд, пояснила жінка, і мирних жителів, і ополченців, і українських вояків. Надвечір Настя з сином помітили великий натовп людей поблизу готелю центральний. Там були і жінки, і чоловіки, і діти, і старенькі люди, у багатьох валізе з речами. «Піду дізнаюся, що там відбувається», – сказала Настя сину. Люди прибували. На декому з них був мокрий одяг, хоча дощу не було. Плакали маленькі діти. Старші з переляканими очима притискалися до матерів, Деякі жінки також не стримували сліз, усі люди стояли в черзі. Настя знайшла жінку приблизно свого віку, яка мовчки з виглядом людини, яка все втратила, стояла в кінці черги. «Вибачте, можна у вас дізнатися, що тут відбувається?» – поцікавилася Настя. Жінка здригнулася, ніби прокинувшись від сну, повернула до неї голову. В очах біль і безнадія. Ми біженці з Лисичанська, промовила тихо. Там справжнє пекло. Мого чоловіка вбило. Він так і лишився лежати посеред двору. А я жива, хоча не знаю, навіщо. А чому люди мокрі? Ви не знаєте? Жінка подивилася в очі Насті. Лише декому, ризикуючи життям, вдалося під обстрілами виїхати на своїх машинах з міста, а решта пливли через річку. Як? Настя не могла приховати здивування. Сіверський Донець – широка і глибока ріка. Не кожен навіть добрий плавець може її переплести. Люди тікали від смерті, тож дістатися протилежного берега було єдиним порятунком. Смерть не залишила людям вибору. Потрібно було робити вибір між нею і життям. Там смерть. У звільненому в життя – наш порятунок. Монотонно, без емоцій, пояснила жінка. Плевли хто як міг, на надувних кругах для купання, на гумових човнах, хтось так, а переважно чоловіки стягли на воду колоди з повалених дерев, на них саджали дітей і так переплавляли. Далеко не всі дісталися жаданого берега. Снаряди розривалися в воді, перекидали колоди і люди потопали коли неподалік колода перекинулося від вибуху і хвилою накрило молоденьку маму з немовлям. Я просила Бога, щоб вона випливла, а я потонула замість неї. Господь не почув моїх благань. Води поглинули і її, і дитинку. А я ось жива. Навіщо? Не кажіть так, сказала Настя, бо забракло слів і горло здивила грудка. Чому ви тут стоїте? Тут приймають біженців, тимчасово десь розміщують, пояснила жінка. Ніч наближається, потрібно десь вкласти дітей спати. Багато з них голодні, то є надія, щоб добрі люди нагодували. Увага! – почувся голос жінки, яка на ганку реєструвала біженців. Прохання до місцевого населення. У кого є можливість, будь ласка, приносьте одяг, особливо потрібний дитячий. Можна приносити харчі. Хто може, візьміть у свої квартири на кілька днів людей, передусім з дітьми. Готель вже заселений. Два автобуси відправлено в профілакторій. Житла катастрофічно не вистачає. Ходімо до мене, запросила Настя жінку. Можете пожити у нас. Дякую, відповіла вона. Я якось переб'юся. А там жінка з трьома діточками. Може запросити її? І вас запрошують. «Ще раз спасибі!» – сказала жінка. «Краще прикистіть діточок!» Настя підійшла до молодої жінки, яка тримала на руках немовля, а з обох боків до неї тулилися двоє дівчаток. Настя запросила їх до себе. «У мене є вільна кімната!» – сказала вона жінці. «Ви зможете помитися, переодягтися, висушити одяг, голодні теж не будете». «А ваші домашні не будуть проти?» – запитала жінка. «Я живу зараз із дорослим сином в трикімнатній квартирі», – пояснила Настя. Жінка погодилася. Як з'ясувалося, її звали Іриною. Чоловік на заробітках у Москві, а вибратися з пекельного Лисичанська їй допоміг сусід. «Багато хто в місті має гумові надувні човни», – розповіла Ірина по дорозі. «Лишилися ще з тих часів, коли працював завод гумових виробів». Багатьом сьогодні такі човни врятували життя. Світла не було, тож у коридорі Настя запалила свічку і поставила її біля дзеркала. Ірина затримала погляд на світлині Івани. «Хто це?» – спитала Ірина. «Моя донька. Де вона зараз?» «В Москві, на заробітках», – відповіла Настя, не роздумуючи. «Така відповідь тут нікого не дивувала» бо багато мешканців їхало на заробітки у Росію, і ніхто не уточнював, куди саме. Всі так і кажуть, на заробітках у Москві. Було б дуже дивно і неправдоподібно, якби Настя сказала, що донька поїхала на роботу, наприклад, до Польщі чи в Італію. Настя нагодувала біженців, постелила у порожній кімнаті і пішла, щоб вони змогли відпочити. Жінка вийшла на балкон, і побачила, що біженці досі стоять біля готелю, хоча їх стало значно менше. Від'їхав ще один автобус з людьми. «Куди подінуться наніщі люди?» – сказала Настя. «Син, повинні містяни допомогти?» – відповів він. «Можливо, ще десь знайдуть їм місце. Головне, що там уже нема дітей. Повсюди все ще гримало, не було світла. Тож Насті залишалося тільки піти спати, щоб не заважати відпочити гостям. Вона залишила відчиненими двері в свою кімнату. Може, щось їм знадобиться, то, щоб не чекали до ранку, подумала вона про Ірину з дітьми. Настя прокинулася з сонцем, коли за вікном ворушився несміливий ранок. У сусідній кімнаті було тихо, напевно спали зморені діти, а з ними і мати. Настя вирішила не ходити по квартири, поки гості не прокинуться. Вона вимкнула комп'ютер, світло вже дали, і це був добрий знак для початку дня. Інтернету не було, тож новини дізнатися неможливо. Зазвичкою Настя вимкнула відео, де її донька на блокпосту з автоматом у руках поруч зі своїми бойовими подругами розповідає про себе.